Music benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 422 i primer de la dotzena temporada. Una salutació, soc Jaume Montsant. El Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient experimental i electrònica minimalista. Aquesta temporada canviem d'horaris d'emissió per la ràdio el núvol de fum s'emetrà els divendres, en comptes dels dijous, mantenint l'horari de les 11 de la nit i mantenint també la repetició del programa dissabte, també a les 11. El que continua exactament igual és la forma d'escoltar el programa en format podcast. Ja sabeu que principalment estem en el nostre blog, núvoldefum.blogspot.com, i també a totes les plataformes habituals de podcast com Mixcloud, Spotify, iTunes, e etc. Tot això gràcies, com no, a Audiotalaia, que paga les subscripcions necessàries per poder ser-hi. Aquesta temporada seguirem emetent regularment sessions i seleccions musicals des del nostre canal de stream de Mixcloud que el trobaràs a mixcloud.com/núvol defum. Pots escriure al programa, enviar les teves demos o el que vulguis a núvol de fum a@gmail.com. Dit tot això, us torno a donar la benvinguda a tots i a totes a la dotzena temporada del Núvol de Fum. Arranquem, Qui ens ha estrenat aquesta dotzena temporada del núvol de fum és ni més ni menys que Alba Noto, des de la banda sonora del documental alemany «This stolen country of mine», on s'explora la soberania d'un estat, en aquest cas Ecuador, envers la colonització econòmica per part de potències estrangeres, en aquest cas la Xina. La banda sonora la formen 19 peces i està editada... Tant en format físic com en digital per Norton. El segon tall d'avui ens el porta David Cordero des del seu darrer treball recurrent processes, un disc autoditat que veia a la llum el passat 4 d'agost. Escoltem el vuit detall i l'últim, titulat Disenchantment. Dead and Vanilla és una banda sueca influenciada per les bandes sonores de la ciència-ficció dels anys 60, per Angelo Badalamenti, per Broadcast, eh, per fer-nos una mica una idea. Fa uns mesos publicaven un treball titulat Flickr, que ara és reinterpretat o remesclat pel també suec Sibilis Javel, un nom que va sonar ja en diverses ocasions la temporada passada del Núvol de Fum i que anem seguint la pista ben de prop, i és que això sona de meravella. chara stara més que interessant aquesta peça i de fet el disc sencer de Dead and Vanilla reinterpretat per Civilist Javel Ens endinsem de cop en paratges més foscos amb un disc signat a mitges entre Lawrence English i Lea Bertucci, una saxofonista nord-americana dedicada, com no, a la improvisació i a l'experimentació. Aquest disc conjunt es diu Ectonic i és un treball produït en la distància. English i Bertucci es van conèixer al festival Noves Freqüències de Rio de Janeiro l'any 2019, i ràpidament es van entendre, tots reflexionant sobre geologia, la Terra, moviments tectònics i de més. El resultat són les cinc peces que formen aquest treball, la primera d'elles, la que escoltem a continuació, Amorphic Foothills. Aquesta temporada del núvol de fum m'agradaria donar una mica més de presència al techno i a la música de ball, sempre de la, des de les seves vessants més profundes i ambientals. Els streams del nostre canal de Mixcloud ja apunten clarament en aquesta direcció, amb sessions de Deep Techno i això s'ha de reflectir també en els programes. Avui escoltem un tall del darrer disc de Rainforest Spiritual Enslavement, que ja sabeu que per aquí ens som molt fans per la seva mescla d'estils des de l'experimentació, el techno, el dub, gravacions de camp i d'a més. Sabeu també que Dominic Fernou està darrere d'altres projectes ben destacats com Vatican Shadow o Prurient. Aquest nou disc porta per títol Killer Whale Atmosphers i avui ens quedem amb el segon tall Violent spirit looking forever out to see Doncs genial, com sempre, aquest so hipnòtic de Rainforest Spiritual Enslavement, avui des del seu darrer treball, Killer Whale Atmospheres. I com ja va sent habitual aquí al núvol de fum, tancarem els programes amb peces una mica més llargues, i per avui tenim una altra col·laboració molt especial. En aquesta ocasió tenim el tàndem format per Abul Mogard i Kamaru. De fet, el que escoltem és una reedició del disc de 2020, Drawing Water de Kamaru, que ara s'ha vist ampliat amb una peça de 17 minuts, que és la que escoltarem, signada per Abul Mogard, on treballa eh, amb les capes originals de Kamaru per fer la seva pròpia reinterpretació Doncs amb aquesta peça de Abulmogard reinterpretant a Camaro arribem a la fi del programa d'avui, el número 422 del Núvol de Fum. Recordeu que si escolteu el programa a través de Ràdio Mollet hem canviat d'horaris i ara ens trobareu divendres a les 11 de la nit, mantenint la repetició del mateix els dissabtes també a les 11. Recordeu també que estem emetent habitualment músiques, seleccions musicals i sessions a través del nostre canal d'estream de Mixcloud, que ens trobaràs a mixcloud.com barra núvol de fum. Sense més què dir, de moment m'ha conviat ja de vosaltres. Ens tornem a retrobar, com sempre, divendres vinent, aquí mateix a Ràdio Molleta en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.